Aften og velkommen til Crescendo på Aarhus Studenteradio 98,7 FM. Det er ikke her, du hører om LOC's tidligere elskerinde eller om Lucas Graham synes dronningen er nice. I stedet får du et debatterende musikprogram, der ikke arbejder med store overskrifter, men i stedet dybdegående journalistik. I aften har jeg halvdelen af Maribel Catastrophe i studiet. Vi skal snakke om amputerede gendannelser af bands, navnligt Jackson 5 og Black Sabbath. Derudover så har Neil Young i et lidt uhåndgribeligt projekt, øh, gang i et lidt uhåndgribeligt projekt, men det er noget med musik i høj kvalitet, der ligger til stream eller download i et cloud-baseret projekt. Hør mere om det senere, men først så tager vi 7 af Maribel Catastrophe. Crescendo. Fra 20 til 21 hver torsdag i ulige uger på 98,7 FM og hos studenter Artur. Velkommen til, Jacob og, øhm, og Emil. Tak. tak. Kan I høre alt? Og der er fint lyd og sådan noget. Ja, ja. det er bare... Ja. Jeg, synes, det er jeg kan ikke høre noget i den ene side, det vil jeg ikke, om det er bare mig. Jeg kan godt høre noget i begge sider. Okay. Det, det går også godt, Rinego, der. Godt. Tillykke med jeres, med, med jeres nye plade, øh, og jeg skal se, om jeg kan udtage det her rigtigt amygdala. Er det sådan nogenlunde vi plejer si Emygdela. Emig Emygdela. Okay. Den har den den har fået eh øh, fine anmeldelser øh, næsten over hele linjen. Vi behøver ikke nævne eh øh, The One That Got Away. Og i spillede en en ret rigtig, rigtig fin koncert til til jeres plade release øh, som, som gik ned på på Radar. Øh, som som jo er Aarhus' nye spillested. Hvad skal der ske nu? I bandet, selvfølgelig Marybap Catastrophe. Eh øh Hvad skal der ske nu? Du... Jamen, øh, den 20. skal vi så spille i øh, København i Tivoli til fredags rockfestival. Ja. Og øh, derefter skal vi så spille til spotfestival sammen med en øh, tysk musiker, der hedder Niels frem. Så det er sådan de konkrete live planer. Ja. Ja, altså, så tror jeg, at øh, nu kører vi alting selv udgivelsemæssigt den her gang. Så øh, lige nu har vi gang i sin national øvelses proces og så, så vil vi køre institutionelle senere. Altså og så bare forsøge at, at sprede det ud lidt, men altså grundlæggende skal vi bare snøde at bladene ud og slå bag og lægge nogle nogle ting til det, eh uh, noget video og, og så videre, bare sådan altså ikke, ikke føle noget pres grundlæggende, altså have det godt med det. I har støet for alt ting selv med hensyn til den her plade her. Æ, udgivelse og indspilning og sådan noget Æm, har det, Hvordan har det været at, at stå for det hele selv? Ja, altså, altså Først frem fremmest så øh, Vil det jo sige alt selv fra Altså det, fra start til slut altså det, vil sige, det er noget der har taget tre og et halvt år Så på den måde har det føltes Det sidst, sidste ende føltes som det eneste rigtige Fordi man havde brugt så meget tid på det øh, Selv og, og så ville man også bare være helt herre over det Indtil sidste Øh, øh, ja, ind, indtil allersidst. Så derfor så, så, så har det bare været nødvendigt, nødvendigt som, som, som mange andre stykker arbejde, man kan lave, som, hvor man kan sige at jamen, det er bare nødvendigt, så vi har ikke tænkt over det som sådan en, at, at det har været hårdt selvom det har været, selvom det har været meget, meget tidskrævende, men det har været ekstremt øh, lærerigt for os alle sammen og stedt med, hvordan man, man, man gør det selv men det har ikke føltes som sådan en anden som sådan en byrde som at som er svært at løse. Det det altså nu er vi også alle sammen inde i de her øh, den den her branche, hvor det mellem løse de her forskellige ting. Altså nogen er eh øh, teknikere på den og andre er dygtige grafiker, du ved, altså, så har vi har vi bare et netværk som vi har brugt til at få til at løse de her presse ting og så videre. Så og så har vi også sådan lidt som øh, vi har også bare nået der til hvor vi hvor vi ikke altså, vi lader tingene ske, sådan, og, og har det rart med det. Vi behøver ikke sådan en, en bygge et eller andet stor øh, raket op, som, vi, som bare skal øh, ud og performe for vildt, og ellers, hvis ikke den gør det, så går det hele bare ned. Altså, nu har vi udgivet det, og det, det, det er en kæmpe stor forløsning, selvom vi havde en fantastisk release, og, og øh, det går rigtig fint med øh, modtagelsen af det. Så derfor, så, så, altså, øh, jeg tror, at processen i det har været bare, at... Øh, at tage det stille og roligt, og bare lade tingene ske, så uden at, altså, det, det, det, det er derfor, det er udviklet, sådan som det er gjort. Um. Du, du siger, øh, at det har taget tre i år at lave den her plade, og jeg synes også, at der var nogle numre, som jeg kunne genkende, fordi jeg, jeg kan huske, jeg så jer for et lang, langt, langt tid siden, dengang, øh, studenterhuset stadig ikke lå nede ved havnen, øh, og det er måske et lidt pladt spørgsmål, men har I ikke nået at blive trætte af de sange, jo. Guds, jo. <laughs> men, men jo, helt klart Og det er også det, der overrasker os nogle gange Når man så afslutter det At der er så nogen, der siger Hey, jeg synes klart, det der nummer, det er bare for vildt Og det, det, det er bare det, der Hvis der er nogle af de gamle nummer på det Så ser vi bare sådan, det var lige på tanden, at vi ikke havde det med Fordi det var bare for nederen det nummer og, Men altså, men grundlæggende har jeg Altså øh, Jeg har jo lavet nye masters af nummerne Konstant for ja, at holde okay. mig selv op Og, og give, det ny, give det en ny, frisk lyd Og så kom der lige et, altså et lidt nyt mix du ved, Og folk har været totalt trætte af mig Fordi jeg, jeg har været ligesom sådan Ham der stod med ansvaret I forhold til det sidste detalje Med alt øh, lydtekniske op Men du ved, det har ligesom været min måde At, at holde energien op på det er, det er ligesom sådan at give mig selv lov til At jeg måtte ændre lidt i det En gang imellem Fordi ellers så, ellers så ville jeg gå død i det og, og, og, sådan, og, for, og forsøge Og så kom der måske en helt ny type sang Og så blev det hele blev måske mere mere Teknoid i, vir i virkeligheden Pladen jo længere hen så, Og så derfor så gik vi mere og mere væk Fra sådan øh, øh, fra, fra en bestemt lyd Som var der lige starten Og så, så prøver vi på at altså, så, så, jeg, det sige, der, har, der har nok forlagt for mig Ind i mit hoved Fem-seks forskellige masses af albumet, Som har været der Og så der kommet nyt nummer Og så tænkte jeg Arh, så ender lidt men, men altså Det er nok bare altså, at man, Det er det med at slappe af Og tage det stille og roligt Og så bare sige jamen, så, så ender vi bare det hele igen Altså Vi skal, vi skal ikke nå noget Øh, så, øh, ja, det, det, så der, det, det, det gør ikke noget at hvis én sang er skyldig i at man løer det helt om. Øh, det det er men til, til sidst så var det også sådan nu skal det fandme ud agtig. Altså men jeg vil sige det det har slet ikke værd det så hårdt som, som, hvor jeg synes sidste plade, der, der der led vi meget mere. Altså fordi det, det, var, det var jo et almindeligt mærkeligt demoer og, som det skulle skulle lige til nummer og et nyt nummer her og og nogle, nogle EP, altså man lige samler op, altså det, det var, det var, der var meget mere ledelse på bunden med det, altså det her, det har sgu egentlig grundlæggende bare været været, været mega fedt, altså selvom det har været tidsskrevende. Dem, dem vi ikke har med i aften, det er Klaus på trummer, og og Marie, der er vokalist. Kan I ikke lige forklare kort, hvad jeres rolle i bandet er så? Jo, øhm, jeg spiller elektroniske trummer, ja, live, og, det, og hvad, hvad bruger du for for et instrument med til det? Jeg bruger en øh, Akai-pad, altså hvor jeg simpelthen har sådan nogle øh, slå øh, puder, ja, ja. som jeg så øh, har arrangeret sådan, at jeg på hver pude har øh, enten et mindre rytmisk forløb, sådan med to-tre slag, eller bare en enkelt trummelyd eller en basslyd. Jeg spiller også nogle gange nogle basser og okay. nogle synthesizer. Og... Øh, man kan sige, at jeg i en vis forstand er, øh, altså med modifikationer, men i en vis forstand kan man sige, at jeg er et øh, levende backtrack. Ikke? Altså der er mange orkestrer, ja. der, der laver øh, halvelektronisk musik, hvor man så spiller med et et, et backtrack, der afvikles fra en computer. Øh, men så er jeg som den person, der der spiller øh, de elementer live i stedet. Okay, okay. Sådan at øh, man kan improvisere, og man kan... Øh, man kan lave små variationer. Du spiller bare grundlæggende bare på sampler. Altså det, det er jo, jeg vil ikke kalde det backtrack. Nej. Altså, fordi det er 100% fleksibel alt. Ja, når jeg siger det, så mener jeg, at øh, det ligesom er øh, den, den rolle, jeg har. Den kan sammenlignes med den rolle, som et ja. backtrack har. Altså, ja, hvad, hvad lydene angår. De lyde, jeg spiller. Og, og jeg spiller også på sampler. Og ja. så spiller jeg på sådan en og mærkelige øh, hjemmebyggede som jeg ikke selv har bygget, men okay. <laughs> som Flemming Gotha har bygget. Men altså du ved, sådan en ting som kan larme ekstremt meget. Okay. Lige en, en sidste ting inden vi skal høre øhm, for mig et fantastisk god popnummer, så må vi have en Så der er en der har spurgt mig, som også har set jer live et par gange før. I to har altid noget bestemt tøj på, når I spiller. I matcher i ja, hvert fald, øh, jeg har også set jamen her Hvad er historien bag det? Historien er faktisk at øh, Vi alle fire øh, skulle have omtrent Det samme tøj på <gulver> <Okay. hælless> men, men, men KU han sig Altså KU er, er sådan lidt en krukke med tøj Så ved det <hælless> Altså Klaus Strømslæger Ja, Klaus ja, Strømslæger ja, Han fik lov til at øh, finde på noget andet Ja, så, så fik han faktisk lavet en trøje I stedet for en heldragt ja. uh, Men den trøje den så en for afrikansk ud Til ham så til sidst den, så ja. fatede den del ud for Q, og han, til sidst sad han bare... Ja, de havde nok en en aldrig nogensinde forventet, at han ville tage en dragt på. Nej. Så det er nok egentlig lidt naivt. Men, men Marie har faktisk også en hel dragt på. Den er så bare lidt anderledes okay. end vores. Men ja. den tilhører samme koncept, og vi skal lige skynde os at sige, det er en dansk designer, der hedder Karen Segal, der har lavet dragterne. Okay, fornemt. Og den nye plade, som hedder, og nu kan jeg godt udtale det, Amygdala... Den har I taget med i aften og signeret, og den ser skide pæn ud, øh, og den lyder også helt godt. Og den kan man altså vinde på vinyl, inklusiv en lille fin plakat. Og den måde, man kan vinde på, det er at rigtig godt efter til programmet, fordi et eller andet, som I siger, det laver jeg et spørgsmål ud af, og så kommer det op senere i aften eller i morgen. Det her nummer, det hedder, som er behind my lips". andet and it feels so good, Sang Peaches and og det er der efteron en del grupper der har taget til så folk er snak om Faith No More der simpelthen åbnede med det her nummer ved aftenen på på deres reunion tour. Men dem skal vi ikke snakke om, fordi eh øh, eh øh, så spændende som, som en reunion kan være, så kan det også virke hult og risik. Øh, hvis det ikke er de rigtige medlemmer der er med. Jackson 5 eller Jackson 4, som de burde gående nu, de tager på turné, der starter i juni. Og gruppen den består af Tito, Jackie, Jermaine og Marlon. Og de vil spille deres gamle numre og udfører en slags tribute til den afdøde Michael Jackson. Og mit første spørgsmål i aften er, det er straight off the, the cuff, er det smagløst at tage på sådan en turné her og genoplive et band, hvor hovedpersonen er død? Ja Er det smagløst? Jeg synes det er en, det øh... Er det hårdt sagt? Er... Altså det er jo svært at skille ad At når man tænker på sådan øh... Det kommer helt an på om musikken er smagløst Altså du ved sådan det... Altså selve det at tage på tur Med en øh, Musik som er så død Altså til den tanke øh, Det synes jeg nu egentlig ikke er særlig smagløst Nej, hvordan, øh... hvordan kan det være? altså det er jo bare er jo nogle musikere som de de skal altså, det er jo deres levebrød de skal jo bare ut i jeg kan ikke, ikke så helt se øh, altså, så, altså dem der gav, hvis de gav, hvis der er publikum for det og, og du ved du ved, det, det, det, det synes jeg ikke at der er noen grunn til at moral skal den, den del altså, øh, men det, det er klart altså smaleste det er jo så også en annen ting en moral altså smaleste altså, jeg hvis hvis jeg nå forestiller mig et annet band som jeg har lov at tro mig om jeg så vil se det i dets amputerede form. Ja, det ville jeg nok gerne. Det ville ja. det det, det, det, vil nok, det vil nok ikke ikke fjerne min interesse. Altså, så, så men, men så ville det være sådan, som som fri mig var interesseret i projektet, hvad det kunne og uden det og, og, altså, en så er det næsten et et antropologisk men, men, øh, syn på det. Ja, men, men, men man kan også se så sur på nogle ting, ikke? Altså altså eget, min egen kepes med med med bands, der blev spillet op. Øh men er øh, M83 som jeg ja var utrolig glad for før det ble spillet op. Okay. Men eh øh, men etter det blev det til et enmannsprosjekt. Øh, havde hadde det helt ekstremt meget. Og at altså og og det og det, det kunne jeg så aldrig finne på at at se dem perform også selv om han så skulle spille noen deres gamle nummer. Øh, så okay, det kan også godt forment siden udmonterte Ivan Vrede. Mm. Øh, men øh, Hvad siger du, Jacob? Hvad vil du, øh... at, synes du, det er smageløst? Dit, dit kendskab til, det øh, sag du til mig i program, til Jackson 5 er ikke så stort. Og det er sådan set lige meget, fordi selve princippet er det, at vi kunne, også, vi kunne have taget et virkelighed som helst bandet væk af, af Kaley Sonic Youth, for eksempel. Er det noget, I øh, hører? Det, det, man jo, kan man... godt lide det, men jeg kender det ikke særlig godt heller. Men, men man kunne nemlig lave den samme og sige, der, der, de to hovedpersoner er jo gået fra hinanden i bandet. Man kunne også sige Sonic Youth uden Kim Gordon, bassisten. Altså det er jo en amputeret del Det er ikke ligesom Candice Hvor at så få din mm. anden ind Men det er jo også øh, vanskeligt At uh, vurdere om det er Amputeret Eller om det bare har transformeret sig Altså om det er en, en ny Og lige så øhm, øh, Rigtig Eller en lige så øhm, øh, ægte Version af orkestret I en ny form Altså hvem definerer, hvad der var det rigtige? Ja, det er der ret i. Det er jo... Øh... Det er en god pointe. Ja, altså... Man kan sige, at måske er det objektivt i Jackson 5-tilfældet. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men i udgangspunktet, så er det vel legitimt øh, at sige, nu, nu er det her den konstellation, vi spiller i, og nu lyder det sådan her. Altså, det kommer jo også an på, om man forsøger at restaurere noget, ja. som øh, er historie. Ja. Forsøger at, at, at, at så godt man nu kan at få det til at lyde som den gang, selvom der mangler en vigtig bestanddel, men det kan jo også være at man har drejet det et nyt sted her for eksempel. Hvis vi skulle drage en parallel til Mary Bell, så har det jo været en helt anden konstellation engang, ikke? Men det har forandret sig. Vi det vil være uh, fuldstændig besynderligt uh, at kalde det for en amputeret uh, version eller altså orkestret har udviklet sig. Ja. Men det er også vi, vi kan jo sige helt basalt, at det er også noget helt andet med Jackson 5 Fordi det netop er et bandnavn, der baserer sig på, hvor mange der er i bandet Nu er der altså kun fire i bandet Så på den måde synes jeg, altså jeg ved ikke, det er meget basalt, men på den måde virker det også meget hult At lige pludselig, okay, okay, altså det, det er lidt det, at drive plat på det navn ja, ja. Jo, men altså, det synes jeg så er, det synes jeg er ret sjovt at hver fire mæske også med Jackson 5, den er jeg totalt klar på. Vi okay. <laughs> lige, lige på det stedende tal i der. Det, det havde været fedt, fedt, hvis de havde gjort det fra starten, vil jeg sige. Nej, altså... Øh, jeg vil også sige, det, det, det kommer meget ind på, hvor, hvor meget du forsøger at sælge det, som en, øh, et, et, et forsøg på at, at sige, vi er det originale band. Og, og hvis man forsøger at sælge sådan en historie, med at sige, hvor man siger, øh, vi, har, vi har den rigtige ånd, og prøver på at og kommer alle mulige søge på, at... Øh, at den nye det nye er det som det gamle. Så så jeg ja. ja, synes jeg det er klart. Så trørn nærmer det så noget småløst, ikke? Altså nu nærmer vi lige det der uh, vandet eksempel inden uh, vi tænder for mikrofonerne med Elvis, som der kører ja. altså, over, er begyndt at komme nu her, om man beslutter at prøve på. Kan du prøve at forklare det helt? Hvad, hvad er det med Elvis? Uh, jamen, altså, det band som spillede med Elvis dengang, eh uh, som jo nu er en uh, gamle mænd uh, har sådan helt uh, kort fundet sammen. Og øh, sikkert øh, jo bare I et eller storstilet Money-projekt øh, og, og, og nu laver man så Sådan nogle kæmpe koncerter Hvor at øh, Elvis øh, Er så Altså øh, nogle originale øh, Indspillinger af Elvis live-koncerter Hvor man så har taget øh, et, et mikrofonsignal Alene fra Elvis Og så spiller man det samtidig med videoen så at han er der på et kæmpe storskærm på, øh, Og det vil sige Altså det, sige, det, det er det tætteste man kommer på definitionen af smaløs jo. Altså, fordi, altså, altså, så, ja, og det er altså næsten så smaløs at det er nærmeste sejt. Så, så det. Så, så, altså, det er det her med at du, du har så har du nogle mennesker som siger it's a real elusive experience and, og, og så og så prøver man sådan virkelig på at sige det her det det, det kan blive tættere på at vi har the legend her den, det, det, det er jo man, det er bare for at sige at trække ud i det ene spekter hvor hvor man har Øh, nogen som ikke ville prøve på At, at, at lave en, en, en transformation Og lave en ny lyd Og sige sådan her er vi i dag altså, det kunne være, det kunne, Prøv at tænke på hvor sejt det, her, at sige, det havde været Hvis man sagde de der 4-5 øh, mennesker Som sagde sådan okay vi er Elvis <laughs> og, og så bare sige Accepterer os nu fucking bare vi hedder Elvis <laughs> altså, vi, vi spillede, Det havde været sindssygt sejt altså, sådan, det, og, og hvis de bare sådan Havde det altså kontakt vi hey, det er også der er mest alle alle mennesker for det vi spillede med ham. Folk ville sige sådan, "Hey, ja, det er faktisk ret nøj. I i sku en i helvede." Men, men, men det holder bare ikke sådan. Det, altså, det hele, men altså sige, er, jo, er jo bare et pengeprojekt, og du Det virker ikke som om du prøver at sælge det her projekt Emil. Vi ja, taler meget kort ja, jeg, jeg synes det, det, det har ikke på helle måde fanget med det, det der med at og, og tage sådan jeg synes virkelig de kørte den helt ud eh linjen det der med at have sådan en original eh øh, indspilning med med, med fjernsynsoptagelse. Og så bare afspil, og så sidder de bare spiller til ham. Det vil sige, de, de har lært den, den, altså, den, det flow, han havde dengang. Og så sidder de sådan... Jeg synes, det er... Men det er, jo, det er jo et show, så. Det, jo, jo. det ser mere som en teaterkoncert, næsten ikke? Det, så kunne man lige så godt tage ned på Aarhus Teater og se Bob Dylan-koncerten, i stedet for det, og måske få mere men, ud af jo, det. Jo, men jeg synes, at det er, det, er, det, det, er det, det, det, det, det, vi sidder og snakker om lige nu, taget ud i ekstrem. Fordi, ja. at altså, når vi sidder og snakker om om... Øh, for eksempel Jackson 5 og sådan noget ting. Øh, det, altså, jeg, det, så, så, så er det jo altså, og folk der gerne vil øh, ride på en eller anden bølge som de havde engang. Så så det så det det elus er jo bare det tager helt ud. Ja. Altså, så, så, så, så, det, er jo, det er jo bare ned med at hvis du går helt ud af den linje, hvor hvor du siger, hvor du ikke vedkender sig, det er det vi er nu, og nu altså, og nu er vi der med vi vi er en helt anden nu og det er lidt så sejt det er nu øh hvis ikke du gør det så risikerer du at, at det går et eller andet teater noget hvor det bare bliver fuldstændig jamen, hvor det bare bliver til grin ja. ja. altså, men det, men en ting er om det bliver til grin eller ej eller var var er, er men jeg vil franko alt sige at det er noget andet altså ja det det er nærmest den helt anden genre altså, det er jo en form for øh, øh museum, eller altså, et, et et et musealt øh, show som måske nærmest ikke kan sammenlignes med en koncert med et orkester, der har, der har udviklet sig og skiftet nogle medlemmer ud. Altså. Det, det synes jeg er en god pointe. En, en anden gruppe, der også er blevet gendannet, er jo, øh, og det skab skabt stor glæde ved mig, de blev gendannet, det legendariske Black Sabbath. Alle originale medlemmer var simpelthen med i det her. Det er jo bandet, der er ansvarlige for det, man kalder heavy metal. Øhm, og de blev annonceret til en række koncerter, blandt andet Jelling Festival. Det ved jeg ikke, om I vidste, men, men de, de blev annonceret til Jelling Festival. Og det var første gang, jeg overvejede at tage til den festival for at se dem. <laughs> øhm, og det virkede helt fantastisk, og jeg var tæt på at købe billet, indtil jeg hørte, at øh, trommeslæren ikke havde underskrevet kontrakten øh, til, til det her. Og det viser sig så, at han ikke øh, vil underskrive den her kontrakt, fordi han, hans kontrakt er ikke lige med de andres. Han bliver ikke behandlet på lige fod med dem. Øh, nu nu, nu kender, Jeg kender ikke mere til, til, til historien. Øh, varfor han ikke altså hvad det er for nogen ting der gør at han ikke vil score når men, men synes i at at eh øh, det er fair at han sætter eh øh, sætter sætter foden i jorden og siger jeg vil ikke mere før jeg får lige mange øh, rettigheder som jeg eller skal han bare sige fuck nu det, jeg han laver ikke annet nu han laver ikke annet han glemte så godt til at spille med dem var han en del af bandet på lige fod med de andre hele tiden før i tiden ja det vil jeg altså, fra begyndelsen ja, det vil jeg mene, han var. Altså, det, det, ved, det har jeg faktisk ikke undersøgt, men, men det vil jeg da gætte på, han var. Og siden er de andre blevet mere profilerede musikere, eller hvad? Ja, det... det ja. Jeg ved sgu ikke, om bassisten er. Nej, nej, men ja, jeg, jeg synes, det er klart, at han, det, det skal han da gøre. Altså, øh, det, det er, der er jo altid... Altså, med sådan nogle historier der... Det, nu, altså, det, det er også derfor, at du kan, ikke, du, kan ikke, du kan ikke rigtig gennemdanne et band på den måde der, fordi... Altså, folk så får de vær i sig deres egne manager for eksempel ja. typisk situation der og så begynder de at og øh, forhandle frem og tilbage med altså du ved eh øh, for eh øh, har jo også har været, forsøgt at, at gendanse og floppet flere gange og det det går altså sådan lidt smule i gejed, at du ved, de du ved, det er ikke et band længere. Det det, det er The og så at du ved øh, at, og så, så tror jeg altid, det vil være, fordi for, folk de bliver for skilt ad, og lige snart der ikke er den der fælles hånd længere, så, så kan du ikke længere være et band. Så jeg synes, altså, det, det, vil, det, vil, det vil blive et show med det samme, og det, og det, og det er også det, jeg mener med Libsens eksempel. Så, så holdt de nogle, øh, nogle få stort opsatte koncerter, ja. øh, som så altså, meget mere havde et show-præs, wow, de er sammen igen, men det er jo ikke et band længere, og, og sådan vil det sikkert også være for for Black Sabbath. Ikke? Altså du ved, det er jo det er jo, så, så er det mere sådan de indspiller ny plade også. Skal vi ja. sidst. Jo, men det, det, det, det er en eller anden runde. Du synes stadig ikke det klinger hult. Jeg, jeg synes, nej, nej, men det huler, det klinger bare eh altså det det er ikke nødvendigvis det bliver noget mærkeligt teater noget med at de de parafraserer det selv ja. i en anden tid. Du ved, så det, det, det bliver en det, det er sjovt. Altså jeg sad og snakkede med, med faktisk Jakob om det her den anden dag i bilen hvor øh, vi vi hørte uh, Malte Köhn og både mig og Jakob var jo virkelig øh, glad for Malted Coin og dø ikke fordi vi ikke er det mere for twit. Men du ved, vi, kan, sådan, vi kunne ikke relatere til det der Malted Coin nummer der spillede radioen. Du ved, jeg kan ikke sådan jeg ikke sådan blive fanget af det. Jeg har ingen gang sådan om det gør det skidt. Der ingen der, du ved, sådan, men, men der den der, der sker sådan en anden øh, der kommer ekstremt meget afstand til det. Kan du, du kan huske det? Der, til det at øh, at nu findes Malted Coin igen. Åh, så det, det, det, det, det er for vildt jeg har besluttet mig for, det gør det ikke. Ja. Yeah. Og så, ved, det kan man ikke bare lige spille med. Der, og du ved, og, og nu Malte Coyn, det det er jo, jo nok ikke lige som det vi snakker om, hvor det nok ikke fordi de vælger sig har fået deres egen manager og det er bare ren money, money jobs så, Det er ikke det jeg beskylder dem for. Jeg siger bare det er virkelig svært op i ens hoved at ind i hoved og relaterer sig til, når man har besluttet sig for at at ind i ens hoved har det været sådan en størrelse og, og så ud at der, der mange, der er gået med på den der hype, med sådan, wow, det er og sådan noget. Men så er, også helt, så er det allerede blevet sådan helt andet. Så er det det genlændet med alt i køjen. Og det, altså, ja. Så det kan jo. aldrig blive det samme? Eller hvad? Ja, altså... Og hvis det bliver det samme, så er det besynderligt på en måde også. Ja. Fordi der er gået så lang tid, som der er. Altså, det tror jeg var min fornemmelse med det eksempel her. Ja. At, øhm, jo, det har også udviklet sig for dem. Det kan blive det samme på, på en måde, at... At det var, Man var på en vis alder Dengang man hørte det Og, og, og det var de også Og det, så kunne der være et eller andet øh, Barnligt, øh, ungdommeligt show med ord så, man så, øh, så, så hvis de så forsøger At lave det samme igen Så synes man så At øh, det, er, det er mega mærkeligt at genleve det Når vi og de er blevet ældre så, sådan, Hvis man ikke har gået sådan, Trin for trin sammen om, om øh, udviklser så, så, så kan man ved ikke, der, der, der sker sådan en Man hopper jo ligesom af Og så sådan ja, det er faktisk meget spændende det der, det er en form for sådan, øhm, parløb, ja. lytterne og kunstnerne eller musikerne ja. kører sammen. At, at der skal være en eller anden kontinuitet på en måde, en eller en fornemmelse ja. det, af, at man følger sig ad. Jeg kan også godt have det. Det er også nogle gange bare, bare nogle, nogle øh, plader, og der er flere plader træk af en bestemt kunstner, som bare bliver mere, mere og mere ringe, så, så, så mister man det det, er faktisk, det. det tenderer til at være lidt det samme. Så øh, altså altså var hvis det lige skal skifte brat til noget helt andet, men det var slet ikke kan. Okay, så så så så mister men men kan øh, du så ikke give mig en chance igen, hvis du de nu det lige vil lave plade ind, så bare genialt. men, jo, jo, men, men ikke, så er det ikke det samme men, men, men ikke så længe at de forsøger at gøre det. Det var det vi snakker okay. for for kvartérsiden. Ikke så længe at de forsøger at øh, at at falde i en land hak som okay. vi gjorde den gang. Okay. Det, det, det kan det, det tror jeg slet ikke øh, du ved det bliver altså det er for plat og på igen. Og du ved, og man selv har kommet alt kom vildt meget videre jo. Altså du ved. Øh, altså jeg altså jeg lyttede også til eh øh, Amnesiac og og også okay computer og, det hedder, det hele hele den gang. Ja. Men, men du ved, øh, jeg kan ikke bare acceptere nu at at hvis der er sto en plade der lyder sådan nu, du, som, der er jo 900.000 plader der lyder øh, siden da. Jeg kan ikke bare acceptere hvis de laver så en plade mere. Altså så, så lyder det sådan, og, jeg, og når jeg lytter til det nu, så lyder det, altså, det er sådan halvironisk, når man løber til Radiohead, det er sådan, lidt, sådan wow, jeg absoluterer mig selv, at jeg synes, at det var fedt dengang, og det er også fedt, men du ved sådan, men i virkeligheden er det ikke fedt, lige nu, og det er sådan helt vildt distanceret, så, så, så du ved, for, forestillere, at, uh, at, jeg kan ikke, jeg kan ikke følge med mere, <laughs> jeg, jeg kører ud af altså, det, jeg, jeg, jeg, jeg synes bare, at, at jamen, jeg prøver for at referere, jeg er med, til, at, du er med, godt jeg, ved altså, Altså man er nødt til at følge med hele tiden Og hvis ikke altså, ja, okay. hvis Jamen du, det, Nu kan godt se hvad du mener Man skal, man skal følge med hele tiden det, ja. det, det kan jeg godt se hvad du mener Det, det, det, altså, det, er, det, med, det er det jeg mener med at Nu snakker bare sådan en ekstremt tidstypisk ting Som, som de der øh, Midt Radiohead udgivelser yeah. der yeah. Som, som, som øh, jo havde sådan en virkelig lyd Som var virkelig indleget i en tid yeah. øh, og, og så, som, som, Ja Og som man også selv var en person Når man, når man dengang lyttede til det som, som passede ind i det. Det var sådan univers til, og, og du ved, jeg kan ikke sådan, jeg, altså, jeg kan godt acceptere mig selv, at jeg synes, det var fedt dengang, så derfor vil, kan jeg også godt lytte til en eller anden øh, gammelt Malte Coyne-nummer. Øh, og det er ikke fordi, jeg sådan er sådan en nostalgisk overhovedet, for jeg elsker øh, jo ekstremt meget nyt musik, men, men du ved, jeg kan godt acceptere, hvis jeg, hvis jeg hører et eller andet øh, gammelt. Men det hører du vel så med nostalgiske ører? Ja, ja, men jeg kan godt gå ind i sådan en mode, hvor jeg sådan, det, det, ligesom at sidde og kigge på gamle fer at have op og nå det, du ved, men, det, men jeg kan ikke sådan, det, i start, det, det er jo ikke i sådan noget populær musik, som jo oftest ligger sig rigtig meget ind i, sådan en, øh, sådan en let ånd, altså, jeg synes, det, det, det er nemmere med en anden type musik, end, øh, altså, jeg kan sagt, altså, der, der er nogle bands, som, som ligger i krydsfeltet, men altså, men konklusionen er, at det bliver lidt en pastiche af dem selv Eller en mm. de bliver en imitation af sig selv Som gang dengang så ja. det, bliver... det bliver teatralsk næsten ja. måde og, ja. og måske altså Kunne man så Tage det der parameter ind, som mange anvendere Ofte øhm, slår på Og som jeg også synes, måske, man slår for meget på Men det der med, at der ligesom skal finde en eller anden fornyelse sted Altså klichéen om, at der ikke er noget nyt under solen. Altså, hvor man på den ene side kan sige, hvad så hvis det er en fortrinlig plade? Gør det så noget, at orkestret ikke har udviklet sig siden mm. den forrige? Ik? Men ja. altså omvendt kan man også sige, kan det overhovedet lade sig gøre at lave en plade, øhm, som har samme kunstneriske kvalitet, øhm, hvis ikke der har fundet en eller forandringssted? Altså kan man lave en øh, ekstremt god plade, som minder ekstremt meget om en tidligere god plade? Ja, fordi nogle gange så det, Man behøver ikke opfinde den dybe tallerken hver gang Nogle gange er det jo også bare et band Hvor man bare gerne vil have De skal lave den samme plade hver gang Fordi det virker bare Og, og, og, og så behøver det ikke være andet og, og sådan har jeg det lidt Sådan tror jeg jeg ville have haft det med det her Black Sabbath uh, reunion Det skulle bare være de her fire gutter Og de skulle bare spille de gamle numre og Men det er uh, måske mere for at stimulere Dine følelser Og din uh, hukommelse End det for at uh, Øh, vinde et nyt øh, kunstnerisk territorium Ja, jeg tror ikke At Black Sabbath har brug for At vinde noget nyt kunstnerisk territorium Jeg tror heller ikke, at De som musikere kan det Altså de har spillet Næsten det samme slags musik I næsten 40 år nu Efterhånden ikke? Så... Men der skal også være en motivation for at lave en ny plade Altså, ja, og hvad er det så for en motivation Hvis ikke det er at lave noget nyt Det er jo ikke for at lave noget der allerede findes Det kan jo også være for at genvinde en tid hvis, altså, hvis, hvis, nu, hvis, hvis man nu ser på den gang Der deres første plade kom til At det var, det var den her specielle plade Og, og, og der var ikke øh, andre, Der var ikke en anden lyd som den Og springer frem til i dag Hvor det hele har gennemgået Så mange processer Og, og historiske aspekter så kan jeg godt se en grund til at prøve at gribe tilbage og se, om de kan genvinde den her lyd. Uden at lægge noget nyt til. Ja, måske. Jeg synes, vi skal høre uh, The Wizard fra uh, Black Sabbaths første plade. Der er mundharmonika på. Det er, det er ret progressivt dengang, tror jeg. Jeg tager simpelthen en, øh, en, en, en beslutning lige nu og her, og så må jeg sige, at vi må man springe over øh, emnet om Neil Young. Hvis man har lyst til at høre om emnet, jeg, jeg skulle have sagt, hvis man har lyst til at høre mere om emnet, men nu nåede vi det ikke. Hvis man har lyst til at høre om det her emne omkring Neil Young og hans øh, øh, nye filformat, så kan man lytte med på tirsdag, hvor et andet program, der hedder Ophavsretten, de øh, snakker om det på et lidt mere teknisk niveau, men det bliver sikkert også skidespændende. Drenge, vi skal til det, der hedder... Det, jeg kalder overrumpelsen. Øh, med mangel på... Er bedre navn, ikke? Overrumpelsen handler om, at jeg har taget et nummer med til jer i aften, som I ikke kender noget til overhovedet. Øh, som regel, så ligger det så langt væk fra øh, det, som mine gæster laver, som muligt. Men øh, det, ikke, det, det tror jeg ikke er tilfældet i aften. Jeg vil bare gerne have jeres øh, kommentarer til det, og jeg vil gerne høre om... Øh, om vi synes det er vi øh, synes er et øh, et smukt nummer. Ja, jeg, tror godt, jeg tror godt, man kan bruge det, det udtryk, et et smukt nummer. Eh, øh, og det lyder sådan her. Kassedu fra 20 til 21 ved torsdage i uge i uge 98.7 FR og studerande ryk. Der blev lige overrumpet Ja, det er jeg glad for at gøre du, du skrev en masse ned øh, ja. Det sidste jeg Hvad? skrev var Det var bestemt ikke det modsatte Af det vi selv laver Nej. Det, Måske det, ikke øh, præcis det vi laver i Marybeth-regime Men øh, det kunne på visse punkter minde om Nogle ting vi havde lavet i andre samlinge ja. Synes I der var noget specielt ved det? Bemærket i noget specielt Altså nu okay. ved jeg ikke Du fisker måske efter et eller andet øh, Jeg fisker nemlig efter et eller andet Fordi jeg, jeg, jeg, jeg er klar til at overrumple jer endnu mere Nå Så jeg skal faktisk børge på med at udtale mig Nej det må du gerne Altså jeg hæftede mig især ved øh, Altså den øh, Den måde det mekaniske og organiske som var spændt ud mod hinanden Og også det Det skønne og det hæstlige Ja og det synes jeg var en ret flot ehm øh, udspændthed. Med henblik på om det var smukt, så vil jeg sige ja, jeg tror jeg var ehm øh, mindre begejstret øh, for vokalen end for resten. I hvert fald vokalen på visse ja, bestemte steder. Ja. Hvad hvad synes du Emil? Du ser meget efter ting så meget ja, altså jeg virker en slave af det Jakob han siger. Jeg synes virkelig det, det altså han snakkede for min mund, men altså um, jeg har godt prøvet at snakke videre med hans mund Hvad okay, synes jeg du skal gøre Nej men altså det er klart Jeg synes altså, altså vokalen gør jo altid det som vokalen gør Hvor at man kommer til at At festen sig rigtig meget ved Vokalen Selvom at det er det ene det andet Som jeg, jeg godt gad man bare kunne hvile lidt mere i det andet Altså jeg kan godt prøve at høre det Hvor man lige slukkede vokalen Så vil jeg gerne, hvor du siger det, så vil jeg gerne prøve at kaste en, en bombe Og sige det er en mand der spiller det Uden overdubs det er ikke take det her. Okay. Det er det er kun placering af mikrofoner der gør. Det er en bas der hedder Colin Stetson, og han har en en mikrofon øh, som altså dedikeret halsbånd. Ja. som sidder helt ind til struben. Ja. Og så har han selvfølgelig øh, mikrofoner på, øh, på, på selve, hvad kan man sige, altså der hvor lyden kommer ud af, af saxofonen, ikke? Så der er der nogle øh, mikrofoner på, på klapperne, som, som, som giver den der øh, percussion-lyd, og, og så er der også øh, mikrofoner ude i rummet. Ja. Det er kun én mand, der spiller det her, og der er ikke overdubbet noget overhovedet. Øh, jeg lægger en video op, hvis man, hvis man kigger på Facebook-siden, så lægger en video op senere, hvor man kan se, at han spiller det live og forklarer, ja. hvordan han gør. ja. Nu, hvad, vi hvad, synes, det, hvad? hvad synes I, det gør med det? Jeg har klart overrummet men det lugter af mig straks af det samme af... af altså, altså, jeg skal lige sige, jeg synes faktisk, det var fedt nummer, men den, den også, altså, når du forklare det der, ikke, og, og, så lugter det med det samme af mig, af sådan en slags øh, cirkusmusik. Ja. Hvor man ligesom prøver på med at se, hvor, altså, hvor meget kan en mand præstere. Og det er ja. det, det, det der, jeg siger. Altså, altså, jeg er ikke på, at han skulle have, have brugt sit stemmebånd. Altså, altså, altså, det, det, måske kunne han godt var det fedt at det at gøre det på tidspunktet men jeg synes det fik for, altså, det, det får simpelthen for meget plads men og det og, det, okay. og, og, det, og øh, det, altså man kan mærke ikke det vær med når man er et menneske at, at lytte til menneskestemmer ved du det så, så, så, så jeg synes det ligesom, at det, det, det, bliver, det bliver lige det skulle det skulle jeg nok have nok holdt med altså det, nu skal ikke vi skal være dommer og, og stå og udtale synes, det det er bare så min egen oplevelse at det, det var et et ønske om at kunne, kunne, og det er derfor at det ikke på nogen måde får karakteren smukt er mig. Altså, det, altså men det var et totalt stemningsfuldt nummer og og meget medrivende fra start til slut, men, men, altså, men, men altså, han ødelægger i hvert fald det at det bliver smukt, ved fordi det bliver så bliver det skingert og så det, ja. og det og det er sikkert meninger er mulig, men altså men øhm, men men F lidt med sådan eh øh, med en følelse af, at det kunne have været et helt andet nummer, hvis ikke der havde været en, en vokal mere. Okay. Og i forlængelse af det, jeg vil lige tilføje, så tror jeg måske egentlig også, jeg vil foretrække at høre det sådan her. Og jeg vil næsten også foretrække at høre det, uden den information, du gav mig. Netop fordi ja. det ellers bliver en form for cirkusnummer. Okay. Og øh, det er sikkert imponerende at se på, at han kan det. Men jeg er egentlig ikke så interesseret i, hvad han kan samtidig. Altså, altså for at sige det sådan lidt, øh, lidt dumt, så vil jeg sige, at altså, øh, han kunne jo også bare gøre det af flere ombæringer. Altså, ja. altså man kan sige, det er måske flot som cirkusnummer, men jeg interesserer mig mere for, om øh, det, der kommer ud af det, er, ja, ja. er spændende. Ikke? Det er endelige resultat. Ja, det kan jeg godt følge dig i. Øh, altså, jeg, jeg må indrømme, jeg, jeg blev helt... Blæste væk, da jeg hørte det her Jeg hørte det i en podcast øh, Da jeg boede i London for et stykke tid siden Og jeg hørte bare den her lillebitte bid Og så gik jeg igennem og købte alt, hvad han har lavet Han har, han har lavet et par plader det, det, det sjove er, at han har, også, han har spillet med Tom Waits Han har spillet med Arcade Fire Og han har spillet med nogle andre bands øh, Bon Iver også Så han, han kan også godt spille normalt, kan man sige mm. Så synes jeg bare, det er interessant At han så går ud og laver det her ved siden af Ja Jamen, altså Øh, altså, altså man skal nok høre hans, Lidt mere af hele hans Hans egen produktion For ligesom udtalelser om hvad det her er for et nummer Altså om, og, om det er noget der Altså er det sådan at, at, han, at han i alle sammenhænge Når han laver noget musik for sig selv At så, for, så bruger han vokalet altid Og så bruger han saxofon Altså du ved altså Ja for, for altså, det meste altså... men, men der er også numre Hvor han har en vokalist med hende Altså der er ja. en der synger De har, Der er sådan et, øh, Gammelt, øh, traditionelt øh, Jeg tror så måske det er et gammelt traditionelt slave nummer ikke der hedder Lord I Just Can't Keep From Crying Sometimes, hvor din meget skrøbelige kvindestemme der synger indover. Og så har han også lavet nogle numre med med Laurie Anderson, hvor hun oh, ja. laver noget spoken word og endnu. I ser på den her plade som uh, som hedder New History of Warfare Volume 2. Hvor det handler lidt om det her krig og hun, hun efter et nummer siger hun velken krieber det her og ja okay, men, men så giver det også utrolig meg mening i forhold til den den slags musikk så, altså, så, så skal det jo også være altså lidelses musikk og så når man såm såm godt jeg følte det jeg følte altså sån ja, så når du når du hørt ga det der mere eller at, at det var det her krigspredede temaet kanskje eh øh, ja, altså, ja altså jeg altså jeg nok også meget der, altså, jeg, jeg kan godt lige bare at lytte til musik uden nogen som eller sin informationer altså altså det, det, det er ikke fordi det giver mig Altså, men, men jeg kan godt regne ud hvorfor det, det så er det det er og hvorfor han har valgt at, og, altså, så kan jeg lige forstå hele manden når, når, når du siger øh, eh Andersen og noget med kristendom altså altså, den her teatralskhed der kommer ind i det med, med det og, og og den der sådan lidelseshistorie ja. så, det, det, det, det, det giver meget god mening og det altså og, og så, altså, så forstår jeg også godt hvorfor det er jo måske at det er den del der jeg ikke lige tænder på, for det det er ikke så noget, altså, men, men, men altså men jeg, jeg, synes, jeg synes virkelig at det var fedt der lige altså det til tænkt for det, sådan, det jeg, altså øh, jeg skal klart lige tjekke det igen. Øh, hvad ved det? Men, men, men altså der er sådan en der er sådan der blinker nogle gange med med, med og, og og sådan øh, skæng og stemme. Der sker et eller inde i mit håb. Men jeg synes, at han, øh, han betjente sin mikrofon, øh, sin saxofon på en sådan måde, at jeg faktisk, øh, ja. at, at mine lamper, de forblev sådan rimelig vage. Ja, altså, jeg Altså, <laughs> jeg kunne faktisk godt øh, holde mikrofon, øh, saxofonen ud. Ja, ja det, det kunne jeg også, men, men den lå hele tiden sådan en fartone. Den der, du ved, der, det er sådan en hel estetik, med, ja. hvad, der, der hænger sammen, ikke? Men, men altså, jeg synes virkelig, det, det, det var godt inden for det, at du ved sådan, men, men altså... Men det, det jeg, altså, jeg, jeg havde på ingen måde regnet ud, at det var en mand, der spillede det, med, spillede det hele. Det, havde, det, altså, det, det var slet ikke sådan, jeg hørte det overhovedet. Jeg, jeg hørte det som, som elektronisk musik på en eller anden måde, da man lavede samples. Ja, Nej, det er noget. sjovt, jeg tænkte det samme. Jeg tænkte så, også øh, noget elektronisk i begyndelsen, altså, hvor jeg så også kom over i sådan noget med, om, om det kunne være noget håndspillede, som ligesom ja. skrev sig ind i en elektronisk tradition. Mm. Jeg tror, du har sådan, sådan mærkeligt samlet et andet Lamburg-Tony-agtigt sådan noget, ja... Men, men, men, men, men... I bliver overrumpet, ja. det er... Ja, ja, to gange. Ja, gang. Nej, først det... så blev vi overrasket, og bagefter bliver vi overrumpet. Okay, ja, yeah, okay. Det, det er desværre alt, hvad vi når for i aften. Øhm, hvis du vil høre podcasts af det her program, øh, måske så du også har muligheden for at vinde øh, Maribel Catastrophys øh, nyeste plade øh, af Mygdala i sinerede form. Øh, også har du muligheden for at hente gamle programmer ned. Så skal du øh, gå ind på Facebook- .com, skrustrej radio crescendo og øh, og lige like det, så kan du finde ud af, hvor når at jeg lægger programmerne op. Jeg får gæster, øh, jeg får nogle spændte gæster. Jeg får et øh, jeg får et et skarband som hedder Baby Love and the Vandangoes, og så får jeg også Kit i studiet. Tusen tak fordi I vil komme og være med Emil og Jakob. Jeg, jeg vil rigtig formøjelse. gerne have jer med en anden gang. Jeg, synes, øh, jeg fik en rigtig god diskussion ud af det her. Det er jeg rigtig glad for. Og selvom vi kun har et emne. Næste gang tager jeg kun et emne med. Så kan vi bare få lov til at udfolde os. Uh, det er en aftale. Aftens sidste nummer, det er bandet Death Grips. En ny hiphopgruppe, som alle hvide hipsters kan falde i stæve over. Det var meget fedt, at de lige havde armene op. Kan I godt lide Death Grips? Ja, yeah, yeah. det er Vi er totalt... Death nødme. Grips, de har snart en ny plade på gaden. Og man kan forbestille den til 99 kroner på vinyl. Den koster ikke mere. Øh... Uh, det her nummer, det er fra X-Military, som man kan gå ind og hente gratis. Det hedder Lord of the Game, og det lyder sådan her. Tak for i aften.